«Це колись у нашій малосімейці, пам'ятаєш? Голі стіни, канапа, чого боятись? Куди воно подінеться?» «А тепер у мене стільки справ, і всі ризиковані, всі таємні. Але ж вони приносять тобі багато грошей. Правда, Валюшо? А гроші приносять свободу. Так, принаймні, кажуть ті, у кого вони є.» «Свободу не знаю. У мене вони її відбирають». Я тепер не можу запросити додому будь-кого, бо починаю шифрувати. Хто він, від кого, а раптом його підіслали. Сплю з пістолетом під подушкою. І пістолета, боюсь, а ну як вистрелить? Пістолети самі не стріляють. Купиш собі, побачиш, так руки і свербітимуть, щоб довести усім, що ти найкрутіша. Та головне, я вже й самого віка боюсь – не можу кудись поїхати сама чи з подругами, бо так і чекаю, що з'явиться Віктор і почне скандалити. «Ну, тут гроші не винні», – я думаю. «А я думаю, що винні. Не мала б Валька копійки, не потрібна була б Вікторові». Ці слова Валентина вимовила з гіркою усмішкою. Антуанета взялася її переконувати, мовляв, «Він тебе любить, а це важливо». «Хіба для ліжка?» – гірко додала Валентина. «Це єдине, що справді добре у нього виходить. Раніше було ще одне. Я почувалася з ним у безпеці. Думала, захистить?» А виявилось, через нього усі біди. «Послухай, Валю, не панікуй. Потрібно з ним поговорити. Покажи йому записку. Запитай. Послухай, що скаже». «Може, це просто жарт, а ти перелякались до смерті. А якщо не жарт, якщо почне вибріхуватись, жени його до дідьковій матері і залишитись самі». «Ну, знаєш, Валюнчик, ти просто взірець логіки і послідовності. То я його боюся, він мене тероризує, через нього усі мої біди, то не покину нізащо. за що». «А при чому тут логіка?» «Я його люблю, Анеточко, от тобі і уся логіка!» Весна швидко котилася до травня. Закінчувався навчальний рік, наближалися випускні іспити. Антуанетта хвилювалась. У класі було так багато претендентів на медалі, та Дмитрик безперечно перевершував усіх. З його знаннями, з його підготовкою нічого боятися іспитів – переконувала його і себе Антуанетта. Ще з Нового року у школі розпочались нескінченні збори. Збори батьківські і збори грошей. На фотоальбом, на ресторан, який потрібно замовити, заздалегідь. На подарунок школі, на подарунки вчителям, на подарунок класному керівникові. Ближче до кінця навчального року почали збирати гроші на екзамени. Антуанетта не розуміла, що це означає. «На екзамени можна принести квіти, а навіщо гроші?» Та не бралась розпитувати ділових і заклопотаних матусь із батьківського комітету, які швиденько вирішували всі питання з учителями, не забуваючи при цьому власних чад. Ці безкінечні збори-побори повернули її у минуле. Ще рік тому такі суми були б для неї нереальними. Як би вона випустила сина зі школи? Голого-босого – без належного випускника дзвіночка і білої стрічки через плече. І в ресторан вони б не пішли, і вчительці на подарунок не здали б отих грошей, бо не було. Господи, спаси і помилуй Маркіяна. Як непомітно для неї самої, він зробив її якщо й не королевою, то нормальною жінкою, повноцінною людиною яка не лічить у кишені копійок і не червоніє, коли їх бракує. Коли діти складають іспити, батьки зазвичай клопочуться про випускні наряди. Найбільший ресторан у місті. Там мали поміститись усі. І випускники, і вчителі, і батьки. Свято ставало величезною подією у місті. Усі, хто мав у родині випускника цього року, і хто не мав, усі збирались на стадіоні, де відбувалася урочиста церемонія нагородження медалістів і привітання випускників. А потім урочиста процесія крокувала містом. Дівчатка в перших у житті бальних сукнях,